Яка буде снігуркою на новорічному святі. Адже Ніка вже не маленька. Вона добре знає, що справжньої снігурки немає, як немає і діда Мороза. Колись Дмитрик смикнув за дідову бороду. Вона відпала, бо була на тонкій гумці, а під нею виявилось обличчя сестри Люби. Дехто з дітей голосно засміявся, а Дмитрик розплакався. Він ніяк не хотів вірити, що дід Мороз не справжній. Ніка довго заспокоювала його. Ну, хіба ж він не впізнавав досі голос медсестри? Хіба він не здогадувався? Це ж просто гра така, просто вистава. Відтоді на новорічні ранки у будинок запрошують акторів з гількового театру. Це дуже шляхетно з вашого боку. Але ж я вам уже сказала. Виберіть собі когось іншого. Тут, знаєте, така нестандартна ситуація. Мабуть, директорка справді нараз уже щось пояснювала гості, бо в її голосі почулось непрохане роздратування. Жінка також відчула його. Але ж можна якось по-іншому, скажімо, без усиновлення, просто взяти додому, чи то просила, чи виправдовувалась вона. Що це ви таке говорите? Як це просто взяти? Це ж не котеняча морська свинка. Сьогодні взяли, побавились, потішились, а завтра повернули або обміняли. І взагалі. Зазвичай люди довго придивляються, знайомляться, розмовляють, перш ніж вибрати дитину. А ви її навіть не бачили. Не шукають же дітей тільки за іменами. Чи ви шукали? Я не така наївна, щоб повірити у випадковість. Про восінній досвід знаєте. Жіноча інтуїція і таке інше. Щось ви, пані, хороше приховуєте. Дома йо... Світлана Васильєна вгледіла й не доказала. «Ти чого там ховаєшся, Величко?» «Ідину сюди». «Це Регіна Сергійівна. Вона прийшла до тебе. До тебе, розумієш? Особисто. До мене? Особисто? Ніка раптом згадала, що не витерла рушником руки. А що, як цій жінці в такому пухнастому, такому білому білому светрі не сподобається, що в неї мокрі пальці? Вона хутко сховала долоні за спину і почала витирати об штани. До тебе, ствердно кивнула гостя і усміхнулася. Якусь мить вони уважно розглядали одна одну. Худенька, бліда, аж зелена після недавньої хвороби. Дівчинка зі скуйовдженим коротким чубчиком над великими очима, у яких змішалися і здивування, і цікавість, і страх, і надія. А навпроти неї – стронка, вродлива жінка з розпущеним каштановим волоссям, що розсипалось по білосніжному светрі. «Привіт!» Я пані Регіна, Регіна Сергіївна, просто Регіна, сказала нарешті жінка. Ніка вловила в її голосі якусь невпевненість і аж похолола. Ось зараз гостя вибачиться. Даруйте, мовляв, помилочка трапилась. Це не та дівчинка, яку сподівалась побачити. Зовсім не та. Але жінка підійшла і рвучко притиснула її до себе. То от ти, значить, яка невеличко. Невеличка? Так її називала тільки няня туля. Звідки про це могла дізнатися чужа жінка, яка тут так пахне парфумами, так гарно і так лоскітно, що аж у голові паморочиться? Чи може вона просто назвала Ніко невеличкою через її зріст? Але ж усі діти невеличкі порівняно з дорослими. Хіба не так? Директорка залишила їх у залі, а сама пішла до кабінету. Сказала, що в неї дуже важлива телефонна розмова. Вони присіли на маленьких стільчиках, розставлених по периметру зали. Регіна смикнула блискавку, наче маленькій дорожній сумці, і поклала перед Нікою кілька пакетів із солодощами, мандаринами, бананами, цукерками, печивом. А тоді з іншою, чорною, лакованою, з витисненим золотим візерунком. Ніка ще ніколи не бачила такої гарної. Дістала книжку з яскравою обкладинкою. «Знаю, що ти книжки любиш більше, ніж іграшки», – сказала. «Звідки вона могла знати, якщо вони ніколи не зустрічались?» Але Ніка не стала нічого запитувати. «Ці дорослі такі дивні, такі непередбачувані. Не знаєш, як вони можуть сприйняти звичайнісіньке запитання. Головне, що тепер і до неї хтось навідався. А можливо, іще відається. У всякому разі Регіна пообіцяла». Їхні недільні зустрічі тривали до червня. Ніка так чекала їх, що вже в суботу, напередодні побачення, не могла нічого їсти. Від хвилювання їй скручувало живіт і нудило, і вона мусила постійно бігати до туалету. А що, як Рігіна не прийде? А що, як узагалі передумала зустрічатись? Зате в неділю зголодніла Ніка просила добавку і надолужувала згаяним. 1 червня у притулку святкували Міжнародний день захисту дітей. Гостей прибуло, як ніколи. І шеф із гімназії, що неподалік дід будинку, і спонсори, і якісь поважні – тітка з текою в руці та дядько з великим пакунком під пахвою, і артисти з театру – показували лялькову виставу. Ніка дивилася, але зосередитись не могла. Нетерпляче чекала Регіну. «Що ж це вона так довго не йде?» І що цікаво, принесе до свята. Регіна прийшла тільки з чорною сумочкою, перечепленою через плече. Зяла Ніку за руку і повела до кабінету Світлани Васильівни. — Вітаю, Вероніко. Ти сьогодні отримала найкращий подарунок.